כנפש האב וכנפש הבן לי אל נע, הנפש החוטאת היא תמות. ואיש כי יהיה צדיק, ועשה משפט וצדקה, אל ההרים לא אכל, ועיניו לא נשא אל גילולי בית ישראל, ואת אשת רעהו לא תמא, ואל אישה נידה לא יקרב, ואיש לא יונה, חבולתו חוב ישיב.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 חבול לא חבל, וגזלה לא גזל, לחמו לרעב נתן, וערום כיסה באגד. מעני השיב ידו, ונשך ותרבית לא לקח. משפטי עשה, בחוקותי הלך, הוא לא ימות בעוון אביו, חיו יחיה. אביו, כי עשק עושק, גזל גזל אך.